ndu bat eginen dugu engai finantzazioaz baita gailurgetik aratago zurekin Iñaki antiguaedaz egunan? Egun bai. Ikertzaile zira eh? Idrogeologian Euskal Egiko Unibertsitateanraz Aageriko Estatuak zergitun edo hitzarmen izenpetuko duten jadanik aipu da azken dituztela balizko itunarekin e hainbat herialalek ikusten zituzten zailtasunak hori klimaren alde gauza onna ba eh gaur amaitzen da Pariseko goi bilkura hori eta gaur e, sinatu behar dute e, azkenean hortik aterako dena ni oraintze sartu naiz ibili naiz interneten begiratzen e, azkeneko kontuak eta badirudi oraindik ere gauza asko e, suspensoan edo airean edo daudela Orduan, e, leku guztietan ezaten dena da, badirela hiru elementu importante eta hoietan kokatzen da batez ere estabaida, ez? Bata da ambizioa, hau da, zeh, buru, nahi dugun jarri Parisetik eta hor, estabaida da, ia, e, mende honena maieretako bigarradu, eh, temperatura, bat ezbesteko temperatura bigarradutik gora ez egitea, edo gradu bat erditik, Orduan hor badago borraka bat, eh ba, e, esportatzaile direnak nahi duten mugatu bira, baina e, batez ere pazifikoan eta irlak xikerrak eta txikiak eta ba bate err dira, ez? Baina hori da elementu bat, ambizioa. Bigarrena da finantziazioa. Hori dana ordaindu egin behar da, dirua jarri behar da. Eta hor zenbat eta noizarte, eta hirugarren elementua da, e, nolabait diru hori zein ekipini. E, e, Rio de Janeiro larogei tamabiko bilkura hartan, argi esaten zen klimaldaketarena arazo komuna dela, gobernu guztiena dela, planeta osoan dauela, baina ardurak diferentiak direla. Ez da berdin, e, garatuak esaten ditugun estatuen ardura edo garatze bidean daudenak. Orduan, zein Ardura gehien hartu hori ere hor jokoan. Orgon saltza horretan gaur zer sinatuko den azkenea, ba, imaginatzen dut e, oraindik ere ari direla e, negoziatzen e, e, azkeniko dokumentuen horriak gerota txikiagoak edo gutxiago izan eta galdera ikurrak gerota gutxiago. Ambizio eskas horrikxiseskia aipatzen eh? alda, dait ba, helburu ambizioa dela lehen puntua ijan duzu, Engai emenduak legez BTV-arri zaiteak kentzia jananik itunetik? Horrek, uh, Bepritseski, ambizua claro. apaltzen du? Pentsatu hau dela kop eh, hogeita bat. Horrek ez nahi du, aurreneko hogei urtetan beste hogei egin direla. Eta eh, denetan azkenian erabilien hitza da eh, porrota. Eh, porrota. Hau da ez de latara eh, prazoa, bentsatu hau arazo globala dela tau araso globala da. Gaur egunean gero eta gehiago itzen da hitz e, egiten da e, planetak dituen e, arrisku globalei buruz. Eta orain dela gutxi ere gertatu ziren atentatuen aritik, hor esan da estatu islamikoarena e, erronka globala da da e, arrisku globala. Oroen arin batean hasi ziren diezak mugitzen horri aurre egiteko. Klima aldaketarena espalditi dator. Gero ta larriagoa da eta hori gobernuaek ere onartzen dute. Orren ambizioa egon behar da. Ambizioa egon behar da, baina ambizioa hori egoteko, beharrezkoa da alde batetik muga helburuak e, argitu bi gradu direla, bat e, erdi direla, bale, baina ambizioa ez da hor ramitzen inondik inora egin behar dena da xe ze lanabez zer bitarte e, jarri behar diren gobernuek Eta batzuek ardura gehiago daukate, baina ambizi hori neurtu egin behar da urte eta hor badago beste beste eztabaida bat, eta da e, zenbat urte zenbat urte. gelditu momentu baten eta ikusi bakoitzak benetan egin duena. Ez Paris zen zuena hau konpromisohau nide daeta bai, baina noiz hasiko gara neurtzen. Eta zenbat urte zenbat urte egingo dugu ba, personak egiten duten e, osasun aserrek eta bezala ez. Guazen ikusten betezu ez duzu bete eta denok bete badut ere naikoa da naikoa da, esana da jendea Parisera Estatuak. Parisera joan zirenean bakoitzak bere karteran, bere konpromisoak eraman zituen, e, dato zene hamarkadetan eta zenbateeko zenbate, zenbatetan. Gutsituko zuten euren gazen emisioa. A, a, Baina arazo, alago... arazo nagusia Echala. da, ala ere, inaki antigoedaz, arazo bai. nagusia gelitzen da, epe laburian ikusten dutela munduko bruzagiek, nahi dituzte emaitzak beren kargu, kargu alietan. Klaro, baina, baina hori hori politikan askotan gertatzen da eta hori esinezkoa da. Klima aldaketa ez da, e, politi, normalean politikan eta e, askotan gertatzen dena da. La urteko perspektiba hori segero hauteskundia datoz berriro, edo bost urte, segun estatua. Hemen, eta horretarako egon dira beste hogei COP honen aurretik, Hemen kontu gada e, estrategia behar dela, perspektiba behar dela. Hor badagoz, itz bi e, gero komentatuko ditugunak, ez? E, francese, suposatzen dut holandela ere, mitig mitigazion eta adaptazion, ez hau da. Bata da, behar gara, ja, serio hartzen, ambizioz ki, e, gutzitzen emisioak. Horrek dakarren guztiarekin, eta hori da, koska. Benetan esatea, hau gutxitu behar ditugu emisioa, horrek esan nahi du gure gaurko modelo sozioekonomikoan, izan produzioan, izan garraioan, izan konsumoan, aldaketa importanteak egin behar direla. Eta horiek ez dira egun batetik bestera egiten, transizioa behar dute, baina ala beharre serio hartu behar da horren aldeko apustua. Eta bigarrena da adaptazio edo egokitzea hau da, naizta gaur deno, Parisetik. E, e gobernuzkanpoko erakundeek nahi duten guztia estatuek sinatuta ere sinatuta ere hainbat hamarkadetan izango dugu lehendik atzetik edo iraganeti datorren aldaketaren eragina. Hortaz dator, adaptatu egokitu behar dugula, eta hori euskal herrian ere, badirela halako hausak, hain zuzen ere, kostaldeko herriak e, eta landetan eta lenguan entzun nue, landetan eta a, asidirela atzerantza eramaten herriak, e, ari da hitzaz maila egoten, orduan egokitze hori gauza lokala da. Emisioak gutzitzea batez ere e, mundu mailako kompromisoa Loesla bin vinculaantea behar dira. Iñaki antigu da egiten zinen serioski hartu beharzutela politikariek uh, klimaren gai hori uh, kargoaldiz kargualdi dena den klimaren arazoak eginzinana segitzen duela, behinan konkrituki egun bururatzen da eta bakotsak eraman beharku du gero herrialde uh, bakotserat uh, proposamena eta hor kontrakoak alko dira Ameriketan, Estatu Batueetan aipatzen da bamak dena den kongresan edo Parlamentoan kontrakkoak dituela, berake, republikanoak, eta behar bada ez dutela horren alde egin nahi. Bai, bueno, hori estatu bakoitzean konpondu behar da gauza bada, Parisen estatuek hartuko duten kompromisoa, eta gero gaurre arratzalderako edo jakin beharko dugu benetan zertan geratzen den testua, eta ze puntutaraino benetan e, e, aurrera emateko eramateko moduko gauzak agertzen diren, edo ezote den izango Kopenagen orain dela zei urte bezala, berriro porrota, biharko titularretan prentzana bertuko den itzik e, e, undiena, ez, hor, e, ni hor dudan-budan banago, baina edo kasutan konpromisoak hartuta ere zuk esan duzun bezala gero gobernantea, gobernariak eta bakutsa bere herrira e, joan, eta hor e, borrokatu beharko du hori bere parlamentuetan eta bere e, gobernu estrukturetan, ez, baina hori bueno, norberaren kontu da, horretik hemen bi bigausa importantea dira eta Beristu behar dira. Bata da, Parisen zerratarako den, eta hori da, e, eta importantea da, eta beharrezkoa izango litzateke, klimaldak eta bezalako erronka bat globala izan da, gobernu guztiek eta engaiatzea horretan. E? Baina, bueno, hori arratzaldean jakingo dugu beto. Baina, gausak globalak izan da ere, erantzunak, erantzunak, behar dira izan, neurri batean globalak, eta beste neurri batean lokalak. Eta niretzat, importantena da, nor e, bere ingurukoari, iparralde izan, euskal herria izan, horri garrantzia eman. Itzaroten egon gabe Pariseti serratarako den. Bertzela, gartatu daiteke, ejendea, e, klima aldaketan, ba, nolabai, motivatuta edo dagoen ejendea, ba, geratzea Parisera begira, e, begirale utz, eta ez kontua da, Parixekoa gaurra maitzin da, Orduan, esingara e, gobernu handia zer egingo duten eta horren zain geratu eta hoiei begira egon, gainean politikariak izan da badakigu, atzean ze ze e, funtz ekonomikoak diren eta ze apustuta. Orduan, importantena da, pasatzea begirale izatetik eragile izatera. Gizarteatzearen gizarte meaga. Bai, parkatu? Gizarteatzearen gizarte meaga. Bai, bai, bai, bai gizarteratzea gizarteratzea, ez hau da... Nik uste dut eta lenguan Bilbon egondalako workshop edo bilera bato zelan egongara ikertzaileak, identifikareoak nola esateko, eta e, kasetariak, ez? Eta hitz egiten egongara e, ez dugula azmatzen gizartean benetan e, klimaldaketa duen e, larria, e, larritasun hori ondoa azaltzen. Askotan komunikabideek ere ez dutela guntzen, ze hitz egiten dute klimaldaketari buruz Eta hartzen duten irudia da glasiar batena edo e, artiko jo ze hartze polarrarrena. Eta oroen jendearentzat ba, bueno, unkigarria izan daiteke hori baina hainggo urrun hain e, dago artiko e, glasiarrak eta Oro pentsatu etalengoane batien zu nion esaten, e, Jendeari gertuago egin behar zailola klima aldaketaren ondorio. Eta esan zuen adibide bezala, ez hartzeko, ez hartz polarrik, ez glasiarreketa. 2012an Europa batez ere, Europako Mendebaldeak eta batez ere Frantzia Restatua oso fuerte e, kolpatu zuen halako e, bero bero kolpe batek, e, uda partean. Eta hemen hegoaldean ere sentitu zen desente baina nikuztu larriagoa izand zela Frantzia arrestatua non hainbat mila, ez dakit 3000, mila, mila, mila, persona pertsona batez ere edatekoak hil ziren. Ez dakit jendeak gogoratzen duen orain dela 12 bi urte, 23an. E, bai. bai, eta eta e, orain medikuak ere esaten ari dira alako bero kolpea gero ta oihkoagoak izango direla. E, uoldeak ere oso ondo zaudzen dugu uzkaldunok uolden arazoa e, Gero eta oikoagoak izango direla e, Badira orzalan zasko, baina Naikoa da Europan oso e, testuetan bentsat Oso errotuta dagoen itz bat dela Prekauzio oinarria prekauzio printzipioa Klimaldaketan badira gauz asko Ez ezagunak ditugunak, susmoak bainoz ditugu Baina naikoa da susmoen larritasunak E, jabetzea, esateko zu, izan edo e, jokatu dezagun zuhur, izan gaitezten zuhurrak, aplikatatu dezagun, aplikatatu dezagun e, prekauzio hori eta horren arabera eragin dezagun lokaletik azita. Eta bitu, nazio batuek aspaldian esan zuen munduan iraunkortasuna sustenibilitatea, ose, azken fina klima aldaketaren atzean dagoena da, gizarte hau munduko, eh? Zibilizazio guztiak ez direla inondik inora jasangarri direrenkorrak edo eta nazio batu esaten zuen helburua zein da planetako txoko leku eskualde guztietan lortu behar dira bost gauza, bost ardatz funtzezko, berdina zein ordetan dira dira danak dira beharrezkoak. Bata da energia ura osasuna nekazaritza eta biodiversitatea. Iparraldean, edo egoaldean, edo berdindan non, energia modelo hortan gauza aldatzen ditugun bitartean, uraren politiketan gauza aldatzen ditugun bitartean, nekazaritzaren aldeko apustua egiten dugunean, biodiversitate mantelentzaren aldeko apustua egiten dugunean, edo osasuna, osasuna benetako osasunaren alde egiten dugunean, ari gara klima aldaketari ateak izten. Naiz atzetik datorren klima aldaketa horrek hainbat amarkeda mantendu. Horregatik iparraldean ikustu gauza batzu behintzat oso ondoari direla egiten, laborantza ganberatik eh? e, egiten diren, laborantza... Euskalikko laborantza ganberatik. Eh, planeta osteko, esaten dute, planeta otzitzeko, ez berotzen segitzeko, edo bizi mugimendua, ni hurbiletik ba, ezagutzen dut, edo bentsa persona batzu, eh, bai honan eta herrien alternatiba eta ospatu zenean, 2000-an antxegoen zen, eta eta e, segitzen dut prentsatik ere eta euren e, webgunetik, eta egiten dutenean e, konsumo alorrean edo garraio alorrean ba, gauza kaldatu behar direla gure eguneroko, Ustez, erosotasun horiek azkenean erosokeria bihurtzen direna munduaren beste punta batean. Halako aldaketak egunerokoak izan Eta egin, egin behar dira Koantzia oroko horri bakatuek Konentzio oroko hori betan mundu guian pitararazteko ohartzen dira gailur batek uh, ez duela bezalako fruiturik emaiten Parisan adibidez. Uh, nola ustartu politikarien egiazko sedeak uh, gizarteratzeko gaia eta nasketa horrek emaiteko egiazko ondorio bat klimaren alde joiteko. Hori zelan ustartu eskala desberdinetako gauza hoien, ikuste edu zaila dela. Eta kontura bueltatuta, batzuk gaur sinatuko duten kompromis gero euren parlamentuan edo legebiltzarrean defenditu behar dutenean, litekena azkenean debatea geratzea, legebiltzarrean jesartzen diren politiken artean. Eta benetako erronka da, are gehiago esaten da gaur egun badauela laugarren poterea dela informazioarena, Ni benetan batzutan usten dut e, komunikabidetin, orokorrean, e, komunikabidetan informazio baino gehiago propaganda egiten dela. E, e, ematen den informazioa ez dela neikoa, jendea, bere buruan, egunerokoan gogoeta egiteko. Tan ikustu dut hortxe dagoela erronkarik handiena informazio, transmisio kate horretan. Eh, nik ez dut, ni, ni, ni asko itz, bueno, lan egiten dut eta ikerketa uraren inguruan edo biodiversitatean edo honetan edo hartan. E, nik ez dut zertan itzaroten egon, txerre egingo duten Oklahoma, edo, edo Floridan edo, edo Normandian edo Suiza koestak izain kantoitan, zer egingo duten ni gauza bera egiteko, ni neurea egin behar dut, Ni zaiatu behar dut neure eskualdean, kasunetan, neure herrian, uskal herrian, zaiatu behar naiz klima, e, nolabait esateko klima osten edo txitzen, naizta beste punta batean beste batzuk temati edo setati segitu klima berotzen. Hor badago nolabaiteko apostu, personala, kolektiboak, eskala lokale, e, esateko, naizta beste batzuk segitu e, zera, e, berotzen, ni gustora geratzeko neure zarekin, ni... Eh, neure kontzientzia eh, lazaitzeko, baina lazaitzeko gauzak egiten, ez gauzak egiten. Itzur. Hor jarriko nuke eh, luparen parte importante bat. Eta horrekin batera, gobernuek benetan serio hartuko balute, pasko Eta or... or... beste baten saingeratu, gugeu geure ardurak asumitzeko. Hala, be, itz eta guk segituko dugu informatzen hasteko, zu bezalako berizituak gomitatu, zinaki antigu edaz horretarazen dugu, Eskual Eriko Unibertsitatean ikertzaile ezirela hidrogeologia mailan. Mirezker, argitasunak ebanik. Bale, eskarrik asko zu bale ba, beste batera arte.